Сміхом. Чисто спрацьовано, погодився коац. Я чув, що в тебе ніколи не бувало проколів. Настала мить вносити зміни у початковий план. Фергінсон був сильно збуджений, коац дивився на нього з огидою. Гернар має рацію. Фергінсон був корисний свого часу, але час той вже минув. Тепер його можна позбутися Ну а тепер, збуджено сказав Фергенсон, Переверни його, він важкий Ми залишимо гаманець при ньому Вони мають знайти посвідчення особи Але хлопець на кшталт нього Повинен мати при собі купу грошей То чому б нам їх не взяти? На кшталт премії Він знову засміявся Перша зміна в плані «Гроші не повинні бути взяті у Блейкні, інакше поліція знатиме, що був хтось третій. Зволікати не можна». Фергінсон поклав пістолет у кобуру і підпалив цигарку. Він продовжував тупцювати навколо і базікати. «Отже, щойно ми все закінчимо, сідаємо в автівку і злітаємо, так? Ха -ха. Добираємось до міста?» Кидаємо цю руїну там, де ти сказав, потім розлучаємося, і кожен рухається до аеропорту. А далі ти своєю дорогою, а я своєю. Ти коли-небудь раніше працював на Гарнера? Двічі, відповів Коац. А ти? Більше. Але в такій справі ніколи. Тільки звичайна робота, прибрати когось. Він знову? Уже втретє істерично засміявся. Ця справа – це ще квіточки, правда? Ха -ха. Цей Гернер. ну і головастий хлопака. «Замовкни», – сказав Коац. Він не виносив базікання. Фергенсон знову засміявся і продовжив балаканину. «Хто тут може почути, крім мене, тебе і нашого покійного друга? Чорт, забирай!» «Ти чув коли-небудь про таку затію, як одним махом стати багатою вдовою?» «Цікаво, як вона насамперед вийшла на Гернера. «Так само, як і ми», – сказав Коац. «Через зв'язки організації. Вона не повія, але явно й не свята. Ймовірно, вона від самого початку це задумала. Ну то що? Якщо ти готовий...» «Добре, добре, добре». «Дай мені спершу віддихатися, не поспішай». «Так, я думаю, так і було. Вона вдвічі молодша за нього і вдвічі симпатичніша». Фергінсон знову зареготав. «Він, напевно, спочатку підчепив її десь у барі, а тоді вона його обкрутила. Ти знаєш, я почасти захоплююся нею. Звісно, я гадаю, Гарднер шліфував усі деталі». Але план задуманий все-таки нею. Подумати тільки, самій собі написати записку про викуп. Сподіваюсь, Гернер перевірив, чи у неї є надійна друкарська машинка, якої можна позбутися. Потім ця дамочка заявляє до поліції після того, як нібито заплатила уже викуп. Я впевнений, йдеться про добрячі гроші. Закладаюсь на будь-яку суму. «Адже те, що нам заплатили, лишень малесенька частина від всієї суми. Отож...» У Коацца урвався терпець. «Гей!» – різко сказав він. «Дивись!» Здригнувшись, Фергонсон повернувся. Коац, будучи вдвічі важчим і сильнішим, миттєво обхопив його, витягнув пістолет і раніше, ніж той встиг зібратися з думками... Вистрілив йому у скроню Пістолет було приставлено впритул, притул На шкірі лишився пороховий опік Фергюнсон бездоладно гепнувся на землю Коат спритно вклав пістолет йому у руку Стирати відбитки пальців необхідності не було І на машині теж Він не торкався предметів, на яких можна було б лишити відбитки Фергінсон тепер не мав значення. Це була друга зміна у плані. Машину він взяти тепер не міг. Інакше це було б свідчення того, що була третя людина. Нічого, вирішив він. Ще доволі рано і відстань не більше 4-5 миль до найближчої автобусної станції у тому містечку, яке вони проїхали. Що лишилося іще зробити? Так, гонорар Фергінсона, він, коац, заробив його. Крім того, виглядало б підозрілим, якби у Фергінсона було при собі надто багато грошей. Він взяв усе, окрім тієї розумної суми, яку Фергінсон міг носити з собою. Тоді поєднав банкноти із своєю більшою сумою і сховав у пояс для грошей, який він захопив, аби не відстовбурчувалися кишені. Авіаквиток Фергенсона? Ні, його слід залишити. Він допоможе їм встановити його особу раніше, аніж ідентифікують відбитки пальців. Коадз підтягнув штані і озирнувся навколо, аби переконатися, що нічого не забув. «Все гаразд!» Фергюнсон купував машину. Коац ніколи не бачив цього маленького чоловічка до вчорашньої зустрічі у Гарднера, тож немає нічого, що могло їх пов'язати. Лише одне питання. Чи варто йому прискорити виявлення тіла анонімним телефонним дзвінком? Гарднер роз'яснив. Тіло Блейкні мало бути знайдено відразу. Мертвий чоловік – має бути пред'явлений до того, як може бути заморожений заповіт. Місце – це безлюдне. Але хіба не могло так статися, що мисливці або діти або, не знаю, туристи, зрізаючи шлях, натрапили б на нього впродовж наступного дня? Можливо, і ні. Ну і що ж тоді? Перед тим, як сісти у автобус, він зателефонує до поліцейської дільниці у місті, Інна надасть їм інформацію, після чого повісить слухавку. Вона збиралася зателефонувати у поліцію відразу ж після отримання листа із вимогою у викупі. Того листа, який сама собі відправила. До цього моменту все уже буде в газетах і по телебаченню. Отож, здається, все. Кинувши погляд на мальовничо-переконливу сцену навколо, Коац впевнено покрокував брудною дорогою до шосе, готовий сховатися, якщо побачить когось стороннього. Жодна душа не повинна його бачити, і жодна йому не зустрілася, за винятком одного пухнастого кролика. При тому, як йому щастило, на шосе не повинно бути багато автівок у цей час дня. Тим, якщо хтось побачить його, він зробить вигляд, що вийшов на пробіжку. Вдягнений він не так солідно, як Гернер, але цілком достатньо, аби зійти за прихильника нового захоплення – бігу під тюбцем. У всякому разі, ніхто не прийняв би його за людину, яка голосує на дорозі. Слід створити враження цілеспрямованого руху. Він крокував із посмішкою, пригадуючи раптовий жах на обличчі Фергінсона за секунду до смерті Нехай поламають голову, чому викрадач убив свою жертву А потім раптом із цілком незрозумілої причини сам застрелився із того ж пістолета Чудова робота і виконана невідмінно, радів Коац Цілком професійно як по маслу. Дійсно, усе йшло як по маслу. Айріс Блекні навіть не хвилювалася. Не було чого хвилюватися, маючи такого виконавця, як Гарднер. Єдине, що від неї вимагалося, це просто суворо дотримуватися його інструкцій. І вона робила це. Імовірно, один із його людей навіть зателефонував у поліцію, аби бідолашного Джеймса якнайшвидше знайшли. Ну, і тіло було віднайдено того самого вечора і ще до настання темряви. Вона довго робила репетиції, як зіграти потрясіння і горе, яке має викликати у неї повідомлення. Ось ось мав задзвонити телефон. І її почнуть діставати репортери, друзі Джеймса, його родина та друзі по службі Слава Богу, своїх близьких в неї не було Всього лише тиждень клопоту і нервів, а потім для неї почнеться нове і чудове життя Ага, ось і дзвінок, що правда в двері Вона напружилася і приготувалася до зустрічі Почула, як служниця пішла відчинити. Увійшли двоє чоловіків. Вони були у цивільному, але вона, звісно ж, зрозуміла. Це детективи. «Чи є? Чи є у вас якісь новини?» запитала вона тримтячим голосом, ніби не чула про це по телевізору. У цілковитому розпачі вона раптом почула, як один із них почав вимовляти ритуальну фразу, яка передує кожному арешту. «Ви маєте право зберігати мовчання. Я? У чому власне річ?» Вона миттєво змінила стан шоку на гнів. «Завершуй придурюватись, сестричко», – сказав другий детектив. «Знаєш, що ми знайшли у нагрудній кишені піджака твого чоловіка?» Таку собі новомодну штучку Міні-пристосування Диктофон Коли твій чоловік впав, він вдарився об землю і увімкнувся І, Господи, те Боже мій, ми таке почули Міріам Аллен де Форд Як по маслу Читав Руслан Алексію